Розділ 7. Селена прокинулася затемна. Голова тріщала від болю. Залишок свічки переконав її, що спуск в гробницю не був страшним сном. Значить, бронзовий череп, що пожвавлюється давньою магією, дійсно існує. сною. І отже, Еліана знову знайшла спосіб втрутитися та ускладнити її життя. Можна подумати, що в неї мало складнощів. Селена застогнала і сховала обличчя в подушку. Те, що вона сказала черепу різку, майже кричачи на нього, можна було б зробити в м'якшій формі. Але суті це не змінювало. Світу, в якому вона живе, вже нічим не допомогти. Навіть якщо вона особисто дізнається, звідки король черпає свою силу і які біди чекають на них усіх у найближчому майбутньому. А тут ще ця постать у коридорі – Селена перекинулась на спину, швидка нога уткнулася мокрим носом її щоку. Погладивши голову сплячої собаки, Селена дивилася на стелю. За вікнами повільно світало. Їй дуже не хотілося зізнаватися, але Морт мав рацію. Вона спустилася в гробницю, оскільки хотіла дізнатися, чи причетна Еліана до появи фігури в плащі. Хотіла переконатися, що цього разу від неї нічого не буде потрібно. Переконалася. Мої задуми. Так сказав її король, якщо Еліана наказувала їй дізнатися про задуми і знайти джерело королівської сили, значить справа зовсім погана. Гірше, ніж рабство в Калакулі та ендовері, гірше, ніж кубка змовників. Продовжуючи розглядати Стелю, Селна раптом зрозуміла дві речі. Якщо вона не дізнається суть загрози, то зробить фатальну помилку. Еліана веліла лише дізнатися, що це за загроза. Про знищення джерела загрози жодного слова. Морт нічого не говорив про необхідність вступити в бій з королем. Селена полегшено зітхнула. Це перше. Друге, її обов'язково треба переговорити з Аркером, зустрітися з ним та обміркувати обставини його явної загибелі, якщо куртизан справді ходить в коло змовників і знає про задуми короля. Селені не знадобляться шпигуни за королем і збирати уривки відомостей, у цілісну картину. Але спочатку їй потрібно побачитися з Аркером. Все це справді ставало смертельно небезпечною грою. Селена швидко вмилася, обрала своєму гардеробі найкрасивіші та теплі вбрання і тільки потім вирушила до шаула. Настав час відновити знайомство з Аркером Феном. У Рафтхолі завжди було достатньо рук, щоб очистити головні вулиці від снігопаду. Торгові та інші заклади не залежили від примх природи. Звичайно, ніяка армія двірників не могла зробити сухими тротуари та бруківки, але якщо не звертати увагу на сльоту та деякий бруд, столичне життя було таким же жвавим, як і в розпал літа. Селина віддавала перевагу літу. Край її красивої супні кольору крижаного блакиту встиг намокнути, а білий хутряний плащ не рятував від холоду. Разом із Шаолом вона йшла по запруженій народом головній вулиці. Капітан настирливо пропонував їй свою допомогу, і селена погодилася. Не те, щоб вона особливо потребувала його допомоги, але це був найнешкідливіший спосіб позбутися його можливого стеження за нею. Селена полягала, щоб Шаол був не в гардійській формі. Він одягнув чорний зимовий кабзол, що мало відрізнявся від його гардійського мундира. На щастя, на них майже не звертали увагу. Людей, які поспішали повз, куди більше цікавили численні заклади торгівлі. Селена просто любила цю вулицю. Тут можна було купити все, що душа забажає, включаючи дива, привезені здалеку. Ювеліри, капелюшки, кравці, шевці, антиквари. Шоул байдуже ковзав очима по вітринах, не виявляючи жодної цікавості. На головній вулиці знаходився і чайний двір Іви – місце, де можна було не лише випити чаю, а поснідати, пообідати та повечеряти. Селена знала, що Аркер та дехто з куртизанів майже регулярно тут обідають. По чистій випадковості, не інакше, Івах любили бувати і багато знатних дам Рафтхола, що складали клієнтуру Аркера. Коли вони підходили до чайного двору, Селена вхопила Шоула за руку і мляв проковтнула – ти маєш такий, і вигляд, ніби зібрався з кимось розправлятися. Негайно поміняй вираз своєї фізіономії, інакше ти злякаєш аркера і ще тримай рота закрити. Говоритиму і ухмурятиму я. Навіщо ти мене взяла? здивовано спитав шоу. Для Бутафорії. Будь вдячний, що я вважала тебе за гідного помічника. Шоул ледь чутно промовив слова, явно не призначені для вух Селени, але змінив ходу. Надати обличчю виразу багатого родянина, що вийшов прогулятися, було складніше. Вхід Іви був кам'яною аркою з масивними закленними дверима. До них вели широкі щаблі. Двері постійно відчинялися, пропускаючи на вхід та на вихід. Підкочували та від'їжджали карети. Вони з шолом теж могли приїхати сюди в кареті. При такому холоді це було б куди розумніше. Та й край, плаття вона б не забруднила. Але в селене з самого ранку виникло безглузде бажання пройтися містом під руку з капітаном Корольської гвардії. Навіть якщо капітан тримався так, ніби за кожним кутом таїлася небезпека. До того ж, карета збільшувала шанси потрапити всередину. А потрапити до чайного закладу було непросто. Сюди пускали переважно лише своїх клієнтів. А Робін Хемем входив до їхнього числа, і тому селені вдалося кілька разів побувати в Івах. Вона й зараз пам'ятала дзвін чашок з найтоншої порцеляни тихі плітки, за столиками зал розписаний у ніжно-зелених і кремових тонах, а також величезні від підлоги до стелі вікна, що виходили до гарного внутрішнього саду. Ми не підемо всередину. Заявив шоу, ніби вирішальне слово належало йому. Селена нагородила його котячою посмішкою. А ти що, боїшся? розфуфирених, стареньких та хихикаючих молодих дамочок? Шоу глянув на неї, Селена пошмагала його по руці. Заспокойся, капітане, насамперед туди пускають далеко не всіх. І потім, здається, ти неуважно слухав, коли я пояснювала нашу поведінку. Ми будемо вдавати, що чекаємо, коли звільняться наш улюблений столик. Тож не хвилюйся, тобі не доведеться відбивати атаки жіночих зубів. Коли ми наступного разу тренуватимемося, нагадай, щоб я тебе добре відвовтузив, сказав Шаол. Вони в цей час проходили повз нарядних дам, що поспішали до Їви. Якась стара почула останні слова капітана і сердито подивилася на нього. Селана її усміхнулася, наче вибачаючись за грубого кавалера. Що ви хочете від чоловіків? Чепившись в товсте сукнок камзола, вона прошипіла. А зараз тобі час закрити рота і зображати опудало в залі для вправ. Думаю, тобі це не складе труднощів. Шоол мовчки вщипнув її. Селена посміхнулася, хоч і знала, наступного разу капітан справді змусить її попітніти. Вони знайшли місце праворуч від Ганку. Зазвичай Аркер приїжджав сюди о другій годині. Його обід тривав години півтори. Міські куранти щойно пробили половину четверту. Це означало, що Аркер будь-якої миті міг залишити заклад. Щоб не привертати уваги, Селена відкрила сумочку, наче щось там шукаючи. Шоолу нудний вигляд давався погано. Він і зараз дивився на одягнених жінок, як на потенційних пот за кілька хвилин руки Селени задубіли, не рятували навіть теплі рукавички. Люди піднімалися і спускалися сходами, що ведуть до дверей Іви. Всі були зайняті собою і тому ніхто не звернув увагу на дивну парочку, що товклася біля ганку. Нарешті Селена побачила знайому гриву лося, сліпучу усмішку і поспішила до сходів. Шоу, як і належало супроводжуючому, рушив слідом. Вони встигли проти дві-трих сходинки та... Ой, крикнула Селена, вдарившись об широке мускулисте плече. Вона похитнулася, шол дбайливо підтримав її, оберігаючи від падіння. Плескаючи віями, селена глянула на того, з ким зіткнулася. Чоловік придивився до неї, і лаєна. Селена хотіла посміхнутися у відповідь, але почувши напівзабуте ім'я, яким колись нагородив її Аркер, яке вона ненавиділа, обмежилася лише здивованим питанням Аркер. Вона відчувала, як напружився з Шао, але озиратися не стала. Їй було важко відвести поля від Аркера, який нітрохи не розгубив своєї чоловічої краси. Навіть у його шкіра мала золотистий колір, а ці зелені очі. Боги милосердні і ти всемогущі Верди, врятуйте мене. Його гарний рот, ці чуттєві губи, що згинаються у посмішці, вони так і звали доторкнутися до них. Давай зійдемо з сходів. Запропонував аркер, що швидко прийшов до тями. Якщо, звичайно, ти і твій супутник не поспішаєте всередину. Наскільки пам'ятаю, Іва вважається хорошим тоном, запізнитися на кілька хвилин, сказала Селена, подаючи шолові руку. Аркер спустився слідом, Селена оглянула його убрання. Камзол зшитий у модного кравця, облягаючи панталони, високі чоботи, важкий теплий плащ. Одяг був дорогий, навіть дуже дорогий, проте зовсім не свідчив про велике багатство власника. Аркер міг би собі дозволити вбрання іншого фасону, але, на відміну від більшості куртизан, він одягався підкреслено по чоловічому і навіть з деякою часткою недбалості. Селена не очікувала, що її зіб'є з пантелику чоловіча краса Аркера, широкі плечі, мускулиста постать, усміхнене обличчя. Вона не пам'ятала, щоб куртизан коли-небудь хмурився. Подумки, нагадавши собі, навіщо вона тут, селена почала підбирати слова для початку розмови. Аркер, схоже, теж був приголомшений несподіваною зустрічей і не знав, що сказати. І знову перехожих, ані трохи дивувала ця сцена – звичайна зустріч на вулиці. Давно не бачились, усміхнулася Селена. Шол стояв за крок від неї і не посміхався. Аркер засунув руки до кишені, він також не любив холоду. Я тебе не впізнаю. Ти ж тоді була дівчинкою. Скільки тобі тоді було? На мою думку, років тринадцять. Селена Кокетло заплескала вієми і пробормотіла. Але зараз мені не тринадцять. Шол потім відіграється і за це. Аркер усміхнувся чуттєво, трохи лінивою усмішкою, оглядаючи Селену з ній до голови. Це мені вдалося помітити. А ти трохи поповнів, сказав Селена, роздивляючись його. Властивість моєї професії. Аркер нахилив голову і оглянув Шоула, що стояв із схрещеними руками. Селена пам'ятала, як у пильну увагу Аркер приділяв дрібницям. Можливо, тому він став одним з найзатребуваніших і найдорожчих куртизанів Рафтхола. А під час навчальних змагань у вежі Асасина Аркер був гідним супротивником. Селена глянула на Шоула, той вивчав Аркера і навіть не помічав її погляду. «Він усе знає», – тихо сказала вона. Судячи з плечей Аркера, ці слова його заспокоїли, але здивування на обличчя змінилося на кшталт жалю. «Як ти вибралась?» – обережно спитав Аркер, намагаючись не згадувати ні її ремеслу, ні ендовер. «Мене звільнили за наказом короля, тепер я на службі. Аркер ж знову глянув на Шоула». «Це друг», – пояснила Селена, перехопивши погляд куртизана. Їй здалося, чи в очах Аркера вона справді помітила підозрілий та страх. Може, він злякався, дізнавшись, що вона перебуває на королівській службі. Тоді нічого дивного, адерландського тирана боялися всюди. Або Аркер справді приєднався до змовників і йому є що приховувати. Селена щосило намагалася триматися якомога невимушеніше. Нехай думає, що вона щиро рада несподіваній зустрічі. А Робін знає про твоє повернення. Раптом спитав Аркер. Найменше Селена очікувала почути таке запитання. І найменше хотіла, але відповідати треба. Вона недбало знизла плечима. У нього свої очі всюди. Я б здивувалася, якби він не знав. Аркер перестав посміхатися. Я чув про Сайма і про те, що сталося тоді в будинку Фарана. Куртизан схилив голову і заплющив очі. Я тобі дуже співчуваю. У села не стислося серце, але вона змусила себе подякувати Аркеру. Вона інстинктивно торкнулася шаволової руки. Їй раптом захотілося переконатися, що капітан, як і раніше тут, і більше жодного слова про Саема. Попереджаючи всі Танні Аркера вона підвела голову і подивилася на двері чайного закладу. Нам час, збрехала вона, посміхаючись аркеру. Може, ти все ще бачиш у мені те нестерпне дівчисько, з яким змагався в вежі, але я хочу запросити тебе на обід. У мене завтра вільний вечір. Не заперечуєш? «Ту дівчинку мені іноді хотілося відшльопати за настигливість, посміхаючись і відважуючи у сказав Аркер. А з нинішньою я без задоволення зустрівся за обідом. Мені доведеться зробити деякі перестановки, але вечір я звільну. Аркер поліз у кишеню, плаща і вийняв візитну картку яке починало входити в моду. Скажи мені час і місце, і я обов'язково прийду. Селена мовчала з того часу, як попрощалася з Аркром. У голові Шаола тіснилися безліч питань, але він не наважувався заговорити першим. Він навіть не знав, що почати. Всю недовгу розмову Селени з Аркером Шаол тільки думав про те, до чого йому хочеться тиснути лощене обличчя куртизана в кам'яну стіну. Капітан був досить спостережливим і бачив, що не всі посмішки Селени були частиною вистави, не кажучи вже про почервонілі щоки. Шаол опинився у безлуздному становищі, в нього не було жодних прав на Селену і заговорити про щось подібне означало виставити себе на посміховиську. Але бачачи, як Селена мліє від чоловічих чарів Аркера, капітанові захотілося поговорити з Куртизаном віч-навіч. Селена не поспішала до замку, вона брела багатими вулицями, наче знатна дама, що вирішила прогулятися. Через півгодини терпець Шаола увірвався. Щоправда, на той час він досить заспокоївся, щоб обходитися без різкостей. Чому він назвав тебе Лаеною? Золотисті обідки в її, бірюзових очах весело переливалися на двічірньому сонці. Це тобі здавалося найцікавішим у нашій розмові? спитала вона. Відповідь була написана на лиці капітана. Як не дивно, ім'я зачепило його найсильніше. Коли ти казала, що знайома з ним, я не уявляв, що так близько. З усилями волі Шаол придушив роздратування, що знову спалахнуло. Як би Селена не кокетувала з куртизаном цю людину, король наказав її вбити. Ти сам усе чув, і моє, як ти кажеш, близьке знайомство з Армо мені на руку. Мені буде легше витягти з нього все, що він знає про змовників. Вони покинули головну вулицю, тепер йшли однієї з тихих вуличок, забудованих красивими багатими будинками. Аркер ставиться до мене із симпатією, точніше ставився. Пам'ять про минуле чудовий спосіб приспати пильність. Я розраховую, що легкими навідними питаннями викладу з нього – Корисні відомості і про гурток змовників, і про їхні задуми з приводу короля. Принаймні, я уявлятиму, з ким мені доведеться мати справу. Шоул знав, що дні красення Аркера пораховані і відчував дивне полегшення. Але водночас йому було соромно. Чому він радіє? І потім у нього справді немає жодних прав населенного. Досить як змінилося її обличчя, коли Аркер згадав про Саєма. Року півтора тому він мимохідь чув про загибель. Зухвало асасина Сеема Корлана. Здається, асасини щось не поділи зі злочинним світом. Подальше Шаула не цікавило. Аж до сьогодні він і уявити не міг, що селена палко любила Сеема. Ті ночі, коли її схопили, вона прийшла до будинку Фарана не для виконання чергового завдання. Свого господаря вона прийшла помститися за втрату, глибину якої Шоулу було неможливо уявити. Вони йшли поруч, майже торкаючись один одного. відчайдушно хотілося обійняти й за плеч. Шоу так. До речі, я терпіти не можу, коли він називав мене Лаеною. Це тобі так, довідомо. Він усміхнувся, відчувши легке полегшення. Коли наступного разу мені захочеться тебе роздратувати, тільки спробуй мене так назвати. Шоул продовжував усміхатися, але полегшення змінилося зовсім іншим відчуттям. Посмішка у відповідь Селени нагадувала удар у живіт. Розділ восьмий Селена мала намір провести залишок дня у стеженні за Аркером, але Шоул ніби взяв реванш за цю зустріч. Погулявши з нею місто, він повідомив, що сьогодні ввечері відбудеться офіційний обід, і король наказав їм допомогти з охороною гостей. Селена могла б вигадати тисячу причин і відвернутися, але зараз це було нерозумно. Її відмова викличе підозру та приверне до неї зайву увагу. Якщо прислухатися до слів Еліани, іншого не залишалося, то й король та імперія повинні бачити внівірну служницю інтересам корони. Обід проходив у великій залі, Селена не встигла до ладу поїсти, і тепер з останніх сил стримувалася, не кинутися до довгого столу, рясно заставленого частуваннями, і не стягнути шматок смачнішої старілки якогось радника чи аристократа. У неї роздувалися низдрі, по залі плавав аромат смаженого баранця, приправленого лавандою та чебрецем. Селена очима пожирала качку з апельсиновим соусом і фазана, що причаївся у підливі і зеленої цибулі. Шолд поставив її біля колони, недалеко від скляних дверей, що ведуть внутрішній двір. Їй не належала чорна гвардійська форма з золотим драконом, вишитим на грудях. У гардеробі села не вистачало темного, непомітного одягу. Від столу відокремлювали достатня відстань і тому можна було не побоюватися, що імениті гості почують бурчання в її животі. Огрим головного столу в залі поставили ще кілька. Там сиділа дрібна знать, що вирядилася з особливою ретельністю. Але вся увага варта була зосереджена на головному столі, за яким сидів король з королевою і особливо найближчим до них постаті. Звичайно, там сидів герцог Пранго, неподалік від нього знаходилося місце Доріна та Рулана. Наслідний принц і його двоюрідний брат розмовляли з пихатим королівським радниками, з мерзенними людьми, які не шкодували нічих життів, щоб блищати дорогими вбраннями, золотом і дороцінними камінням. «А я ж нічим не відрізняюся від них», – раптом подумала Селена. І «Я не шкодувала нічиї життів, аж до останнього часу». На короля вона намагалася не дивитися, але щоразу, коли її погляд крадькома падав на нього, Селена дивувалася, навіщо ці безглузді обіди. Він зламав досить традицій, свою присутність. Тут вона вважала марною тратою часу. Нерозумно чекати, щоб король за столом раптом про щось проговорився, особливо про свої справжні задуми. Шаол стояв біля найближчої до короля колони. Він був весь у напруженій вазі, без кінця оглядав зал. Він сам відбирав гвардійців для сьогоднішньої варти у великій залі. Напруженість капітана Селена вважала зайвою. Тільки явний самогубець може напасти на короля та придворних у такому людному місці. Вона спробувала пояснити це Шаолу, але він лише сердито глянув на неї і вилів не гнівати богів. Можна подумати, що вона виношувала самогубчі плани розправи з королем. Офіційна частина обіду завершилася, коли король підвівся і побажав гостям далі виселитися без нього. За ним мовчки піднялася темно-руда королева Жоржина. Гості одразу відчули полегшення, розмови стали голоснішими, люди переходили від столу до столу, вітаючи знайомих. Дорін залишив стіл, Рулан теж, ніби був тінню Доріна. Нині вони розмовляли з трьома гарними молодими фрелінами. Рулан щось їм сказав. Слів Слена не чула, але дівчата захихотіли та закрилися віялами. Дорін лише скупо посміх Відчувалося, він дуже недолюблював Рулана. Інтуїція підказувала Селені, що не дарма, якщо згадати історію з Літеною. Але тут було ще щось. Смарагдові очі Рулана чомусь викликали вселенне бажання відвести Доріна подалі від його двоюродного братика. Наслідний принц грав у небезпечну гру. Йому, як нікому іншому, треба бути особливо обережним із таким, як Рулан. Можливо, їй треба поговорити з шаулом. Селена насупилась, Шоул не повірить їй на слово, вимагаючи пояснень. Пояснювати доведеться довго та нудно. Можливо, краще самі попередити Доріна, коли гості почнуть розходитися. Закінчивши свої романтичні стосунки з принцем, Селена не переставала турбуватися про нього. Нехай він і був розпещеним жіночою увагою, але ніхто не міг відібрати в нього розум, доброту і чарівність. Чудові задатки для майбутнього короля. І чому Еліана не знайшла дорогу до принца і не поклала цю місію на нього? Дурін навряд чи знав про задуми батька. Знав він про зловісні витівки, не поводився б з такою безтурботністю. Можливо, він не повинен знати якими б не були почуття слини до принца, король невічний, і одного разу Дорін змінить його на троні. Хто знає, як відбудеться передача влади. Можливо, одного разу король виявить свою владу, і Доріну доведеться вибирати, чи хоче він бути копією батька, але це станеться ще не скоро, принаймні не в найближчі місяці. А коли станеться, та допоможе Доріну Верт стати більш людяним королем, ніж його батько. Протягом усього цього довго нудного біду Дорін ловив на собі погляд слени, однак вона так само дивилася на шоу. І тоді її обличчя змінювалося, стаючи м'якше. Притулившись до колони, села на... вістрям чи чистила нігті. Слава Верду, що король уже пішов, а то це безневинне заняття могло б викликати в нього спалах небиякого гніву. Рулан знову щось сказав троюмфрелінам, і ті покотилися зі сміху. Дорін без кінця забував їхні імена. Рулан явно перевершував його щодо галантності. Принц знав, що двоюрідний брат приїхав до Рафтхолу разом із матір'ю, мабуть, та вирішила знайти синові нареченої знатної та багатої сім'ї, щоб ще й великі земельні володіння були. Все це Значущості. Дорін не сумнівався, що Рулан навмисно затягне вибір нареченої, щоб насолодитися життям майже принца. Дорін прислухався до балаканини Рулана. Жарти були дурними, але дівчата Леславу сміялися. Дорін не знав, чого йому зараз хочеться більше – посунути Рулана по фізіономії чи просто відійти. Втім, роки придворного життя відучили принца від таких вчинків. Їхнє місце зайняла нудьга. Добропорядна нудьга. Він глянув населену, вона стежила за Шаолом, а капітан спостерігав за Руланом. У середині Доріна піднялася хвиля роздратування. Навіщо вона поглядає на нього, якщо основна увага прикута до Шаола? Тепер, коли короля в залі немає, ніякий етикет не зможе змусити його залишитися тут. Не вважаючи за потрібне попрощатися з Руланом і Фрелінами, Дурін залишив велику залу. У нього є важливіші справи, ніж дясування почуттів не до шоула. Він – наслідний принц, син володаря найбільшої імперії. Його увага повинна зосереджуватися на королі та скляному троні, на який він одного разу сяде, змінивши батька. Для Селени і корона та трон були однаково ненависні. Вона жадала свободи. Ще невідомо, чи дадуть їй цю свободу, коли закінчиться 4 роки. А він, Дорін, при всьому бажанні не може їй дати її. Доріне. Почулося в нього за спиною. Дорін відразу пізнав голос Селени. Вона наздогнала принца і пішла поряд, легко витримуючи його швидкий крок. Він не знав, куди йде. Головне – піти подалі від цього бенкету. Селена торкнулася його ліктя. Дорін лаяв себе за те, що насолоджується її дотиком. «Що ти хочеш?» – спитав він. Вони йшли далі, де менше сторонніх очей та вух. Селена взяла принца за руку, змусивши сповільнити крок. «Що сталося?» – поставив він знову нове питання. А чому щось має статися? І давно ти витріщаєш очі на нього? Ось про що насправді хотів спитати принц. Чорт би забрав його турботу про неї. Він ненавидів себе за кожну хвилину, проведену з нею. Ви маєте такий вигляд, ніби ви хочете розмазати когось по стінці. Дорін здивовано підняв брови, але робити гримасу не став. Коли ви гніваєтеся, у ваших очах з'являється цей холодний погляд. Тобі здається. Вони йшли далі. селено вперто супроводжувала його, але куди? Куди він прямував? Подумав, що принц вирішив вирушити до бібліотеки. Так, він піде до королівської бібліотеки. «Якщо ти хочеш мені щось сказати, кажи», – ледве стримуючись з нарочитою повільністю промовив Дурін. «Я не довіряю вашому двоюрідному братові». Дурін зупинився, яскраво освітлений коридор був порожній. «Адже ти його навіть не знаєш. Називайте це інтуїцією». Рулан абсолютно безпечний. Можливо й так, а може й ні. Цілком ймовірно, що він має власні причини для появи в замку. Ви, дорі, не надто розумні, щоб бути пішаком у чужій грі. Рулан і змея. Ну і що? Меа заштатне портове містечко. Це означає, що рулану особливо нема чого втрачати, а ось передбати він може дуже багато. Таке становище робить людей небезпечними, безжальними. Якщо потрібно, він скористається вами. Так само, як я скористалася однією особою, щоб вирватися з ендовера і стати королівською захисницею. Селена підібгала губи. Ви так думаєте про мене? Я вже не знаю, що й думати, відповів Дорін і відвернувся. Тоді дозвольте Доріне сказати вам дещо. Голос Селени був позбавлений будь-якої поваги. Вона буквально гарчала на принца. Мені здається, що ви з дитинства звикли отримувати бажане, що захочете, такого захочете. І тільки тому, що зараз це у вас не виходить ви. Ти не знаєш, що я хочу, вигукнув принц, повертаючись до неї. Ти навіть не дала мені шансу сказати про це. Селена глянула на нього, як на дурного хлопця. У нас розмова зовсім не про це. Я хотіла попередити вас про Рулана. Ви відзахнулися. Порахувавши це моїми вигадками, тоді не чекайте, що я прийду на допомогу, коли ви відчуєте, що ви стаєте маріонеткою в чужій грі, якщо не стали. Дурин відкрив рота. Йому хотілося з усією силою вдарити кулаком по найближчій стіні, але Селена швидко віддалялася. Селена зупинилася біля град, що загороджує камеру кальтенний ромпіл. Колись блискуча придворна дама лежала, згорнувшись калачиком біля стіни. Її гарна сукня встигла забруднитися і пошматуватися, давно не мите, і нечесане волосся втратило свій близьк. Кальтена ховала обличчя, долоня, слен... не зникли крапельки, поту на руках ув'язненої і сірий відтінок і шкіри, і запах. Кальтину вона не бачила від дня фінального поєдинку. Тоді придворна дама підмішала її в вино поцілунок смерті, найсильнішу отруту. Дозу було підібрано так, щоб одурманити Селену і зробити її легкою здобичу для Кейна. Розрахунок не виправдався. Селену незабаром забрали з двору і вона не бачила огидного видовища, коли Кальтина, прагнучи виправдатися перед королем, дізналася, що підмішала отруту за наказом свого тодішнього коханця Герцога Парангона. Герцог з обуренням відкинув її усі звинувачення, і Кальтену заточили під земель, де вона чекала на свою долю. Через два місяці королі і герцоги, які раніше не знали, як їм чинити з Кальтеною, можливо, вони взагалі про неї забули. Добрий день, Кальтено. Тихо привіталася Селена. Кальтена підвела голову і миттю пізнала свою жертву, що не відбулася. Доброго дня, Селена. Розділ дев'ятий Селена наблизилась до камери, відро, щоб справляти потребу, відро з водою, хлібні крихти, залишки чуремної трапези, оберемок, запліснявілоготь, «Сіна замість ліжка. Це все, що мала Кальтена». «Все, що вона заслужила», – подумала Селена. «Чи прийшла посміятися?» – спитала ув'язнена. Голос Кальтени колись гарний і соковитий перетворився на хрипкий шепіт. Селена мерзляткувато зіщувалася. Холод тут пробирав до кісток. Просто диво, що Кальтена ще не захворіла. «Я прийшла дещо тебе запитати», – тихо спитала Селена. Тюремники не чинили її перешкод, але Селені не хотілося, щоб вони підслухували її розмову з Кальтеною. А я сьогодні дуже зайнята. Криво посміхнулася кальтена, пираючись головою у стіну. Приходь завтра. Без зілля краси вона виглядала набагато молодшою. Можливо, вони з селеною були майже одного віку. Селена сіла на почепки, тримаючись за грати. Метал був холодним. Що ти знаєш про Лулана Хавільяра? Він приїхав. Не відповівши, спитала Кальтена, спрямувавши очі до стелі. Він уже приїхав і призначений королівським радником. У темних очах кальтени вловлювалися божевілля. Це був погляд відчайдушно, стомленої жінки. А чому ти питаєш мене про нього? Хочу знати, чи можна йому довіряти. Кальтена хрипко засміялася. Нікому з нас не можна довіряти, особливо рулану. Я про нього таке чула, що навіть тобі погано стане. Можу побитися в заклад. Що саме? А ти витягни мене звідси, тоді я можу й розповім. посміхнулася Кальтена. Селена відповіла їй такою усмішкою, додавши слова. «А якщо зараз увійду до тебе в камеру і знайду спосіб розв'язати тобі язик?» «Не треба!» – злякано прошепотіла Кальтена і притулилася до стіни. Селена встигла помітити, що руки ув'язної були в шрамах та синцях. Кальтена квапливо сховала руки під спідницю. Коли сюди приходить перенгон, нічна варта закриває очі. Від несподіванки Селена навіть закусила губу. «Вибач, я не хотіла тебе лякати». «Треба розповісти про це Шаолу, одразу ж, як побачить його, якщо, звісно, Парангон не підкупив нічну варту». «Він усе зруйнував», – сказала Кальтена, поклавши щоку на коліно. «Навіть не знаю, навіщо. Міг би відправити мене додому». Його голос звучав відчужено. Цю відчуженість Селена добре знала по ендоверу. Спогади, біль, страх. Якщо вони опанують зараз Кальтену, вона закриється і ніякої розмови в них не вийде». Ти була близькою до перенагона. Може, тобі вдавалося щось послухати про його задуми? Питання було небезпечним, але якщо тосі міг на нього відповісти, то тільки картина. Ув'язнена дивилася в простір і мовчала. Ну що ж, удачі тобі, сказала Селена і встала. Кальтена тремтіла від холоду, засунувши руки в рукавий сукні. За спробу труйня її треба залишити помирати від голоду. Селена мала б зараз переможно посміхатися. Вже хто-хто, а Кальтена потрапила сюди непомилково. Вони навчили ворон літати повз камери. Куромотала кальтена не так для Селени, як для себе. І голова моя щодня то дуже болить, гірше і гірше. Це від ляскання крил. Селена нічим не виявила своє здивування. Сама вона не чула жодного ляскання крил. Можливо, в королівських садах і є ворон. Але ув'язнена була глибоко під землею. Куди не потрапляли ніякі зовнішні звуки. До чого тут ворони? Про всяк випадок спитала вона, але Кальтена знову згорнулася клубком, намагаючись зігрітися. Селена намагалася не думати про те, як тут ночами. Вона майже знала, як і Кальтена, вона колись прагнула зберегти кожну крихту тепла, а засинаючи думала, чи прокинеться вранці, чи холод остаточно віднесе її в інший світ. Не особливо роздумуючи, вона швидко зняла плащ, склали кинула через грати, намагаючись, що плащ не впав на висохлу калюжу, блювотиння, що біліла на каменій підлозі. Селена знала про пристав кальтени до куріння опіему. Без звичного зілля вона помітно втрачала свідомість, а може в неї раніше було не все гаразд з головою. Кальтена байдуже дивилася на плащ, що лежав, тепер біля її ніг. Селена обернулася, готуючись піти звідси, піднятися нагору, де тепліше, світліше. Іноді я думаю, він не хотів привести мене сюди. Почала бурмотід Кальтена, Селена зупинилася. Не для того, щоб змусити одружитись з парангоном. Для іншої потреби. Вирішили мною скористатися. Скористатися як? Вони не кажуть. Коли вони сюди приходять, вони не кажуть, чого їм від мене треба. Або кажуть, але я не пам'ятаю. Це як уламки. Уламки розбито дзеркало. У кожного свій шматочок відображення. Кальтена явно схибнулася. Селена могла б... Освіжити її пам'ять, але потім згадала шрами та синці. «Спасибі за допомогу!» Кальтена закуталася до її плаща. «Щось наближається!» – прошепотіла вона. І «Я маю це зустріти!» Селена шумно вдихнула. Вона тільки зараз зрозуміла, що утримувала подих, боючись пропустити слова Кальтени. Подальша розмова не мала сенсу. «Прощай, Кальтена!» Відповіддю їй був тихий сміх Кальтени. Він ще довго переслідував Селену, коли вона піднімалася нагору. Мерзотники, які мерзотники, нехемія з такою силою стиснула в руках чашку, що Селена не злякалася, що принцеса її не розчавила. Вони обидві снідали в ліжку, їх розділяла велика таця з їжею. Швидконога жалібно поглядала на частування, готова підібрати шматок, що випадково впаде. Тут дозволив варті так поводитися з ув'язненими. Чому взагалі кальтену тримають у жахливих умовах? Вона придворна. Якщо король дозволяє таке поводження з придворними, я навіть боюся думати, в яке пекло потрапляють злочинці знизів. Селена замокла і кинула погляд на селену. Селена мовчки похитала головою. Вчора, відвідавши кальтену, вона хотіла знову вийти в місто і піти за аркером, але хуртовина швидко звела її зусилля на нівець, і селені довелося повернутися в замок. Заверюха вирувала всю ніч, залишивши густий сніговий покрив. Бігати таким снігом було немислимо. Селена покликала нехемію на сніданок. Принцеса, яка дуже не любила сніг, з радістю погодилася. Сніданок у теплій постелі що може бути краще. Ти обов'язково маєш розповісти капітану. «Естфолу про поводження з кальтеною, сказала Нехемія, шумом, ставлячи порожню чашку на татцю. Селена доїла булочку і відкинулась на подушку. Я вже розповіла, він обіцяв розібратися. Про решту селена промовчала. Фактично, шаол уже розібрався із стражниками. Коли він повернувся до себе, селена чекала його, читаючи біля каміна. Мудрий капітана був зім'яти, волосся скойовджене, кісточки пальців кровоточили, а світло карі очі сердито блищали. Не вдаючись до подробиць, він сказав, що змінив усіх стражників у в'язниці. Нехіма ділікатно зіпхнула ногою швидконову, що вже підповзла до таці. «Не завжди при дворах були такі дикі звичаї, – сказала принцеса. – Були часи, коли люди цінували честь та вірність. Тоді правителям служили не із-за страху, і правителі вимагали від підданих не беззаперечної покори, а розуміння. Нехемія хитала головою золоті прикраси, одягнені в її кістки – мелодійно зазвеніли. У променнях ранкового сонця Її засмагла шкіра була особливо вродлива. Селена навіть трохи її позадрила. «Я думаю, одерландський двір давно втратив уявлення про честь», – продовжувала Нехемія. «Але поки що залишається Терасен. Їхній королівський двір служив прикладом. Мій батько часто розповідав історії про Терасенський двір, про короля Орлона, про воїнів і радників, що входили до його внутрішнього кола. Там честь та вірність завжди стояла на першому місці. Не дивно, що Адерландський король розпочав завоювання з Терасена. Їхнє королівство було найсильнішим. Якби тільки король Терасена зумів вчасно зібрати армію, він би вщент розбив Адерланів. Батько й досі каже, якщо Терасен зуміє піднятися, то це буде пряма загроза Адерлану. Знаю, тихо сказала Селена, дивлячись вогонь вогнища. Думаєш, знайдеться ще якесь королівство, здатне протистояти вистояти Адерлану? На нашому континенті навряд. А на інших я чула, що Вендаліні, як і раніше, вшановують старі традиції. Але вони далеко від нас, на іншому кінці океану. Коли Дерландський король поневолював тутешні королівства, Вендалін не чув наших закликів про допомогу. Селена змусила себе посміхнутися. Надто їстівні теми для сніданку, спробувала пожартувати вона. Селена взяла скибочку підсмаженого хліба і з насолодою почала жувати. По обличчю Нехемі відчувалося, що принцесі не до жартів. «Чи є новини про короля?» спитала Селена. Нехемія класнула язиком. «Тільки те, що він Увів Раду цю маленьку нікчему не ім'я Рулан. Наскільки розумію, Рулану доручено мене тихомирити. Пан Мюльсон, у чиєму піддані знаходиться калакула, намагається триматися від мене подалі. Тепер йому на допомогу дали Рулана. Не знаю, кому буде від цього гірше – тобі чи Рулану. Нехем вдарила її ліктем у бік. Селена зі сміхом відбила атаку, скориставшись моментом, швидконога стягнула з тарілки пристойну скипку шинки. Нахабна злодійка, завала Селена. Віддай шинку. Але Швидконога відбігла до середини і влаштувалася там. Дивлячись на господарку, чесними собачими очима, вона квапливо вплітала трофей. Нехемія засміялася, Селена також. Потім вона кинула Швидконозій скипку, що залишилася, і вляглася. "А давай цілий день не вилазити з ліжка", запропонувала Селена. "Я б із задоволенням, але, на жаль, справи не дозволяють", принцеса голосно зітхнула. Селена теж зітхнула. Вона не знала, які справи чекають на Нехемі, а на неї чекала з тричі дар